Hello. Autor Dorina Șișu. Străinule de piele îți atârnă viața. Noapte miești, haină soartă, rugă săracă, urmă de lună, voci și sarcasm, blană, nebună, Shakespeare și noi, pereche, baladă, moartea sărută cerul pe frunte. Hello, un câine mă linge, un colț ne străluce, căci că pământul ne face o cruce. Hello, domnul cu țeava, aici nu se cântă, coroana de rege pe apă se duce. Hello. Sângerare Autor Dorina Șișu Lipsește un răsărit Din ruga de seară Gheară Mă strânge o supoziție Fiară Călătoria zăpezilor Mă în praf Iarnă Un spectacol Fără ieșire Moartea Devorăm până la coajă Aerul, atingem prezentul cu noi, lacrima. Agităm valuri și apoi ne legăm de ele, perechi, picurăm în felii rotunde, iubirea, unde mi umblă ziua pedeapsă, când sunt, când nu sunt, unde să-mi fie dorul de tine, când timp, e prea. Sfârșit. Autor Dorina Shake it Mă sfâșie suflet aromiu, mă tinge cu sânge pe tâmplă de praf nenoroc. Mai bate și vântul, alunec pe boabă, Destin prea flămând, presimt cum nu doare O viață slută, amestec de negru, Prin mine tot umblă, o șansă mai doarme În pragul ființei, ce speră ca piatra Să crape în nevoi, o teamă mă naște, Răsare prin verde, un negru de înger mă calcă, prin ploi, sfârșit mai departe, Lumina nu strigă, sfârșit mai aproape, Tăcerea sărută, sfârșit de mă duce, Un val mă cuprinde, sfârșitul de moarte, Sfârșitul de drum. Dar iată, un zero perfect mă inundă, Un val prea pereche, din cer mă sărută, Foșnet de viață murdară, și slută, pământul în unghii mă prinde contur. Uităm să murim, murim să mai fim. Lectura Maia Martin